الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين معباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَبِيِّل مدنی دور کې د غزواتو سلسله شروع وا شپه ما هجره کې چکم واقعيات غټ واړ شيو دغه اکثرو تذکرې مخ کې شيو یو غټه واقعه نه بلکې غزوه چې بده شپږمه هجره کې شوې ده هغه واقع ته غزو دا صلهه دی ویل چې قران پاک دیتا فتح مبين ویل ده دا یو اهم او وټه تاريخي واقعنه د نبی له صلوات والسلام او د مکیوالا دا کشمکش شروع هجرت نه مخک همو او هجرت نه بعد او دوی مختلف مقان د مبانې حملهورشي د خندق د ناک اد نولی سات سلام فرملی اوس دوی ن را زیمونږ به ځو موږ به دوی پسې وررزو یعنی تر دغه وخته بورې تمام سومره کاروایانه جهادونه غزوی سری دا ټوله دفاعي وي دین آباد به اقدامي مکي والا صرا د نبي رسول سلام چب قلش خداول روزينه د الله د وحدانيت توحيد دا الله د کتاب او دا, دا الله د دین او شریعت په بنیادو د هجرت سببېم دی جوړ شو او به مدینه کې مبارام نه پرې خپل نو دا یو دښمنی خو مخ نه را روان او دویم د بیت الله مکه کې کېدو د وجہ نه د قریشو او په تمام عربو کې مرکزی حیثیت وجه جنہ سو پور اچ په مکا باندې د اسلام ډنډه لگے دلې او له راو نو ترغه پورې تمام عرب اغی نه زیر کې دلونه د اسلام دشمنی ختموله دا کوم مرکزی زو دیو جنہ مولانا عبد الله سیندی رحم الله وای چې دا مکه فتحا دیتا الله رب العزت یا سوله وديوته فتح مبين د دې وجې ویلو چې دا د مکه فتح سره په د مکه نه و دا تمام عربو او د جزيره العرب فتح غنل کې دا, دا مکه فتح شوه شو. نو دا سې تمام عرب زه نو د نبی له صلوات و سلام دېره زیات نظر په مکه باندې او د دې وجه نبي عليه السلام عسکري محمد مختلف سریه وقتا په وقتا مکه ترپتا لېګلې خپل ترپتا نبي عليه السلام په مکه کې خون خرابم نه غستا زکه یو خدای الله کور دی او د مکه پر دقدس دی دې وختونه نبی عليه السلام د مکه بارکه پالیسی د اختیار کړه چې د غلطه سر جنگوش سر جنگ او قریشو باندې نفسiyati طور دا څو روکړې شي چې بغیر مزاحمتا مکفت شي دلام زه او نبی علیہ السلام صرح او بکر صدیق پر ای خبر موال ہو او بکر لگرن اگرمون کنا دا پیغمبر حق لی کنا ولی نا حق لی نا باکر شرکون ہو لی مون بیا نبی علیہ السلام دارا رہا ہے السلام تے موی ای نبی علیہ السلام تے بار بار نا خبر او پرا او بیا میزان تا سوچ رہا رہے چیتا پیغمبر صرح دیر سخت خبر ہو ضروری ساروے از اوخ پیغمبر او او پایراش سماشنه زما بارکه قران نازل نشي چې مر منافق دې نو ذب الله نو هي او هغه د مضان سخت خبرې مې او دا سختې زړه د بس او کدي کې ځي یا روان شي پوا واپس هي کدي کې او आवाज کوي کی, کی را تا आवाज چې ربي عليه السلام دې غوړنه زبس ورغه هي را زما خلاف سخت پایراش خلالم نبی عليه السلام خاندل یما ته عمر سورت نازل شو سوره فتح انا فتحنا لك فتح مبين الله دیتا فتح مبين پس دیره مسلمانانو زه متنه شو چې دا په مکه دا صد ه جوړ شو بهر حال دیو لار المدینه ته واپس دلته مسلمانان د دې پر ځای د دل یو او د اسلو نو دقابو جندوق وواقس غریب بوتا او در صحبید ابو بسیر دو دادوال اکر اتخدیدلی مدنی تر عدل دایی واقع با تبسیری داشی سمدنی تر او رسی رنده که ورپسی ابو بسیر رضی الان خوده ورپسی مکی والا رو رسی نمو را تخدیدلی وواقس بس اغا نبی علیہ السلام مجبور وواقسی اوال تمکسان جور بسراغی دی اوه تلارو جن او قل اللہ ان سماندر بوابانی دیرش دی جدی تب نوز گیا چبا مکی والا تجارتی قافلی د سمندر تیرے دی نوچسن مسلمانان براتل مدینی تن تدل باقوان را تدل تیزان اخیمہ میووالی ود ابو جنگل منتلار ابو نسیر منتلار اونو صحابم چکم برا مکی نراتلل انتبو بس دی قافلی وی لوگ کوری بجې غریبانو مجموعي نبی رسول الله تعالی حقیقی درخواست را دیږي چې بس دا شرط تل لري چې داسې له دزیرا په امور کې وکړا به خرابې کړ بس بیا دی شرط ختم غریب ته یې کبا دا نه داسې دا له بدیو یې وروسته مختصره د دې په ورو تهسیره یا آیات بدل ز لوي مدايو سلم دی بیا اته واقعه حجره کشوه دی فضیش قطعنا حجره کی او بلا حکم نازل شو ذل حج ور بسید حج میں آشوه چه مشرکان و خضو سر با نکان قوئے مشرکان و خضو او مشرکانو سره سر نکا نبت ور قوئے و نبتی قوئے سور بطن کیا حکم رج تیمہ سر دو چہزل کی دل تسلو شوه نا دا مکی والاو دا مدینه والاو خلقه تکره تک زیات صلح والاو دران تا دا خطره واک چه اصنا دا دیده تک زیادی او تا دیده کی نکروره و غیره و غیره نو اصنا چه رازو نرخاش او دا خوض بزرگیده کاردیر کی نم یو خودم دا کئی دا عربو شیخان راکو لخض پورو کی کیموی نم از آئی کول رازو نو اسلام حکم دارا ہے چې بس دا سبا مشرق سرا یا مشرق سڑی سرا نکانا کی دا حکوم زلحجش قدم حجرے کرا را دلو آبین قدش قدم حجرے کے دا ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ سرا نکاو دا ام درسل عبدیبین ابا ام حبیبہ دا دا ابو السوفیان نورو اثاردار دا دا مکے دا اصل مسلمان. اولدي خاونم عبد الله بن جهش دي ډول هجرت کړه حبشه ته اول عبد الله بن جهش حبشه کې وفات خزت المشراء ام حبيبه كله رملو ام حبيبه رضی الله نو پردي ورته نو خاونم مرشودې په اطنار او خاندانونو په خلاف ده مسلمانو نبی رسول الله د دې د تر سلامه او دل پر ابت سیاسی مقصد دگی دو چه دا ابو سکیان دا مقیه سردار ده داگه دا تعلیف او سیاسی شکست دا بار نبی علیہ السلام ام حبیبیتو دا نکا دعوت ولیگ چه تکوندشو گذره سب نکاو با او د نکا پون سونا مراسم و نکاو ماهر عرصد اگر نجاشی پر ذریعه باندیوش محرم نجاشیو الاختم تر اپنا مقرد نکوش کو نبی علیہ السلام سر تا او بیا دا نبی علیہ السلام کم خصوصی نو مائن دا چھے دا مدینے نتر حب شیطا دا نکا دا پیغام دا پار امر ابن امیز زمیری دا واقع مخلق رضی اللہ نو اغسر او بیاو من حبیبہ مدینے تراؤ ابو سفیان چکله خبر شو نووی محمد صلی الله علیه وسلم دا دا زوان ده دغه په زګرت کې موږ سره سره ویلم سره سره کوي باندې باندې د دې شو چې دایته ناروندو شبیه پیدا شي هغه دوی سو اسلام هم ورو مدهغه حجيبه رضی الله عنہ د دعوا صلی الله علیه وې بعد ذل حجش قدم هجره کېشه بلد آخیت اگه هجره که سره علیوی نبال دا خالد بن ولید رزیلان ہو او دا امار ابن العاص رزیلان بے اسلام قبلو دا دوار دوارا ہم خرم بودمکی خالد بن ولید خوی سپس آلار ہو او لی اخم سڑن لی جرنیل ہو بیاد اسلام آلوی دی جرنیل چه نبی علیہ السلام والا بیا لقب چره سیف اللہ ورکره دا اللہ آدم عمر بن العاصر جلان کو ندا دمکی پا دور نور سیاست مدار خلقوں کې دیو دحات العرب بیوتوے دا عرب دور اخیار سیاست مدار سارے اگر امکی والا دا نجاشیلہ بن حبش محاجر مسلمان و خلاف سفیر دے جو اتایو لے او الله <سؤال> سبحانه د اسلام لپاره ارز د چي د نجاشي دربار کې د مسلمانانو حالت ني د نجاشي حمايت کولو د وي ما سوچ کو چې اسو دنیا بچيان د دینه متاثر کی قائل کی امون والسلام د زموږ كله موږ سلام مرګ تیار کړه دا یو سرو بیا نجاشي فلاسی منرو د چي به واقعا چې صحابی د تاویی فلاس ایمان روی اخوان صحابی نوی نجاشی کرد اخو صحابی نیبنی بیغمبر نوری در ایمان د نو تاویی بلکه دیتا ده محادیسین و اسطلاح کی او گلن وی ده صحابی و تاویی منز کی او مرتبه دا ریتا محزرم وی محزرمی سے پرنی او نجاشی دا محزرمی یعنی را خلق دیتا چه ده نبی علیه السلام پجون کی اسلام روڑه اکا پیغمبر اینه ویده ده نا صحابیت نا درجه نا پاتیشوی خود درجه نو چد بیتزک زمانه ده پیغمبر محظرم خودار حال قده حسیت کو تابیوی کنچو صحابیه ده ده نا ده یو تابیو پر آسوانی ایمان روڑه نامر اینه ایمان رو رو. او بیا ده ایمان چه مروڑه نو نجاشی را غل اوزان لاغ و تزد مسلمانان و اسلام و استاغنه متاسر اسلام روان او ارتان تقب شرع داس مکم او سبال دربار را غوا او او استاد مرگوه بم او او دا موحاجر بم را غوا او نو پاقت دربار توکه علال اعلان ایمان را غوا ایمان اظهار کرو او این او بعد امر ازاس دا مچه پزین دا دیده پتره نو دا واړه ليله چرن اعلان او سپه سالاران او فاتحين دي دي په دا کار په نه بس هم دې سره حجي میاش کې ایمان راو دي یو خالد میں ولید رجلان او شام پټه کړ او عمر بن العاص فاتح مصر نو دا واقعي مشهوره یو بل واقعي دغه موقع آیات د زیہار نازل شو سور مجادلے والا دا زیہار ما صلوہ جاہریت کے بیو سڑی خزی تدوئے چہ آنتی حالیت زہری اومی تبا مادا سے حرام ہے زما دا مور ملا شا یعنی دا خزی تشمیب دا مور دا سے غزی سر آور کچھ آنتی قتل حرام نو پدی باندې انتی با دی دا خد دا سیگنل لکا تلاحا دی دا تلاح مطرابقه برابر گانا دکتا سیگه یو آخوش و مسلوانان و سرا سوادی دا واطب بن سامت مشور سوادی دا لوی مشور دا غریڑو بن سامت رزیو نانو دا خد بنت سالبہ انساریہ دا ترمیر بس یا رضا چرکا خوزی سرس خبر اتری تو تو میمی رابلی پلینی دا خبری ریتا ہو چاندی آلیه کزا حیومی دا عاربو دا جاہیلیت دا دستور مطابق ہے خوزی بزان حرامت دا پرشانا وا ارالا نبی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام دوئے که دا خوز زماو آلو آلو دا بس جل کی زلی بچو سرسو تا. دا خوز ما پیروانش نبی علیہ السلام ته માતા دې د هغه کې سوهي نظر آورې لہذا مدققه مستودد نکاح ختمه د تلاوت هم نو آورې دې غریب خپل جلا فریادونه خلک زه لري به څو سم ژوندۍ ته واش اوس به سامنے در ساده شه په سورته مجادله نازل شه دې جواب دته چې پیغمبر سره تاسو اگر روا ورو روانو له اور غریب په خابغان روان شه قرآن دائی تذکر اگل قد سمع اللہ و قول اللتی تو جادو لتفیزہ ہو جہا و, و تشتکیل اللہ و اللہ و بسمان تحا و رقمان چھے او خزیل خاون شکایت پیغمبر تا کاؤ او پیغمبرم اماد آئے یا خبر او الله ته شکایت کاؤ جزا ما برسکی نو بارحال اللہ سمی بسیو دے نو ختم اے او کومه دارو یی چایندکه تاسو خبرې مکاوي تاسو دا غلط خبره خدا مورکی دي نا یی چې دا ورمو راي ها خدا الفاظ غلط دي نو زه زورا مکو پکاره لګم چې غلط وای نو زه زورا نه غواړم چې تعالی فنل حال پر بنده او حرام را او ځکه جایز کوله د قارو ته قارو ورکه ملکه فارې بیان قران کې هیڅ قارو ورکی نه خبره ته چويش مدہ حکومت د دې طاحطلا ناظر شه په دغه موقع باندې دا زل حجې شوه د هجره کې دابا دا شنوواره دا دا دا وار وار هټه واه یاد په دغه هجره کې شې وم زل حجې خو چا دې کړي یار په سه مو شروع کی ګورادون نووي له سلام کړه پتا هو مجاهد پیغمبر جهادي نو جهادي کارتبو نه ٹریننگ غو غو را دو صحابه کرامو مقابلي را وړي لګي له مجنبي کيږي بار بگيږي هر وخت د جهاد تزان تیار سات نو په هغه کال او په میاش صحابه کرامو غو را دو او د اوخن په دو دورم لګي درو نبي عليه السلام دوه مقرن کر دعا شنو او دو خانو او اصولت یک اسم ای یا او اغا اسی چی آغا تازیه است او او آم نبی علی السلام آغا دولکی دولکی اسم اصول و آدار نبی علی السلام دا سوی که چی کم تازیه است در تریننگ ده نا غدر در دیزه نا آغا نریزه خوال دولی نخی او چې کوم تایجین ده هغه به د دېنه دغه زې په یوه لګې سره مقررهه اوا حادی شکی راځي چې زې کوم مقرره نو هی په وته مدینه کې دائیںه سنیت ال رضا پوري او خپل مجری سراه دغه زې له چې کوم ټریننګونه راوې ډېر ټور او او چې کوم اسونه ټریننګونه راوې سربیاځي اته ډېر ډیرمان نه یې لګې تور مقرره مدا ګور ورکيو ابراهيم عليهم السلام دې دوه قسم شامله ماع اسرا واست دغره د وخان دوه لګوره نایکه د نبی عليه السلام موخه شامله وا د وخان دوه د نبی عليه السلام موخ قصو المقصوعه دا د نبی عليه السلام محمد دو ليوا دغه راته معلومه شه د دینه اس اوخه مخ کې کې دی اتفاق داسه چي دغه دغه يو مجو د باندې سره راغله دا دا سټپ ته چته کمزورې وره درې بي رسول مخينهغه مخکشه صاحب كه او چوک قتل غصف زنګره اسو حنا مخکشه محمد السلام ورده وسمته دا د الله قانون ده چې کله یو شی کوچي شي الله به راغورځي کسوا بارا دا سو چو ساسو چه باز داسو قرآنان دی پوری نشی مداد اللہ قانونی دنیا کے آرشو چه اروجی کلیل سواهی مداد اللہ قوضا و ساکے گئے ماں مداد سواقیم شروع تبا کالوان یو آخری واقی آمداد چه یو یہودی لبید ابن آسم یہودی کو حبی علیہ السلام سحر کرو نا سحر واقیم نا دا حدیوین اباب تبا کال کشو یهود تا پیغمبر دشمنان نو زلحجه کی روا کشو و دیوینش نبی علیہ السلام واپس را را نبی باش سحر کشو دی یهودی پی کلو سرد و مونم او نبی علیہ السلام و اختیق اس طریقه بان للاست کلو ایلی او جموت یهول اصور کلو صدا چی بوداگی جو کلو ستنی منی بکننی ستی سنگا جیسا ارانو کورو گرو اور یو ته یو بیا ناندې دا غته دا ناندې وګو کې شو شرف نو نبی عليه السلام باندې دې شهر سر شو او دا شهر اثر سر د نبی عليه السلام دا بشري هيئت سره شوره نبوي سر سره نشي پیغمبر ته هيئت دي دا چې انسان دی ځان ماشي نبی نو د بشري هيئت مطابق او دا سحر بیماری رات نو بیماری راتی انتا دا نبولت نصر خلاف و منادین ندا شوی تو نبی علیہ السلام دون اوار وحی محفوظ او محفوظ وحی محفوظ صرف نبی علیہ السلام خیال ما نی اثر شوه قوت خیالی و دوئی ونان که دا موسی علیہ السلام مارک مازی و خیلی علیہ توانتا مر سحر اثر ایتا قویت خیالیه و ایسا خیالات مانی اثرو چنور زور او وحی محفوظ ای د علیہ السلام باپکنه پر بازی کاروکو بیا بیون کرمی رکنه دے کرده دا سیاده برحال بیا فرشتی را یو دا نبی علیہ السلام سر یو خوب دا ادره دا او یو دا نبی علیہ السلام سچل بدا دے بیمار دے سبیماری دا سا بشرده چاپ کرده بلانتی پی کرده کم زیکره دپیری زروان کې اخره دا نبی علیہ السلام وشال شطาศید ام المؤمنین ته اله الله زمایلا شرولې او صحابه ورګلې زروان هواله من مقدا تر زروان ایته ولاد شپلان کیځه دار اوا شهر راثار ور رشینه وروستو ختم کړ او دا د رسول دین نو او ځکه دا نبی علیہ السلام صلی الله و الی دا شهر afar به طریق باندې ختم شي دا دا هودیوی آقیان خاص کر بیادی شپدن حجرائی که چکن باکی واقعا تودا سلان لڑوئی ریسو سنه هودیوی که دن نتبسیل واقعا سی دم انشاءاللہ بیاواد اکول